Откуда я знаю? Я твої сігарети не брала. Помгу. Тож цигарки міль поїла, а воно випарувалось. Рідини мають властивість випаровуватись. Чи не так? Навірно. Добре ти говориш із батьком. Вічливо. Ніколи не нагадав, що дочекаюся такого від тебе. А ми ж тобі з мамою віддавали все, що могли. А ти так нам віддячуєш за нашу доброту? схопився за серце. Дякую тобі. «Та ладно, пхень младонька, чуть що зразу за серце хватаєшся, будь то би случилась катастрофа ілі зімлі Чесне слово, не стільки ділов, як воні». Гаразд зірвався з місця батько і взявся активно походжати по кімнаті. «Ти не хочеш думати про те, що ми, батьки, піклуємось про тебе, про твоє майбутнє та про твоє здоров'я. У такому випадку подумай, якою ти будеш матір'ю» якими будуть твої діти, якщо в ранньому віці почнеш курити та випивати? Та й коли хлопець таку захоче поцілувати, то краще вже йому вилизати попільничку. А коли не можна пити й курити, то цілуватись можна? хитро мружачи очко, запитала донька. Да, подумав батько, жизнь бладная, ні льогкая. Чомусь Чому ту хвилину відчув Таку неймовірну любов до доньки, що все би їй розповів про себе, про своє налегке життя, що насправді він не такий і не той, за кого себе видає на роботі. Та й у житті ніякий він не Едуард Іванович. І вся його біографія – біографія іншої людини, вбитої ним у поїзді, коли повертався з в'язниці. Але їй цього не потрібно знати. Їй не треба знати, чому він убив 17 річного хлопця-сироту, чиє ім'я тепер носить. Уже понад 20 років. Про це невідомо навіть дружині. Знають лише друзі, з якими тягнув перший строк по малолетці. Вони допомогли йому закінчити інститут, влаштувати життя і зробити кар'єру партійного чиновника. Тепер ці люди – авторитети кримінального світу. Таких, як Едуард Іванович, у них під рукою сотні. І правоохоронці, і чиновники різних рівнів, і партійці. Усі вони крюкавані, працюють на криміналітет що згодом влаштує в СРСР велику кримінальну революцію. Це буде потім, а поки він змушений розв'язувати їхні проблеми з правоохоронними органами. І не тільки. Що й тримати общак, хоча це величезний ризик. І він радо покинув би коришів, але ж не дадуть із системи вийти. Совсім непросто. Зрештою, справа не в тому. У будь-якому випадку доньку треба витягувати з багна, в яке вона, здається, може потрапити. Рано тобі про поцілунки думати, сказав рішуче батько. Тепер, коли я бачу, що ти не хочеш вчитися, доведеться тобі допомогти. З цієї хвилини я беру тебе під свій абсолютний контроль. Буду частенько приходити додому вдень, поки не приїде мама, щоб перевірити, чим ти займаєшся. Увечері жодних подружок перевірятиму, чи ти виконала домашні завдання. Вільний час будеш проводити з нами. Будемо разом ходити у кіно на свіжому повітрі, обговорювати книги, які ти прочитаєш неальмінно. На жаль, я тебе не бачив в руках з книжкою ніколи. Час поглиблювати свої знання. Коротше, домашній арест, да? коли ти так вважаєш, назвемо по-твоєму. А Віктор, подумала Ірина, неужелі я його не буду бачити? Розділ 17. Віктор прокинувся в досвіта від холоду. Поруч щулився Ігор. Лисак, до болю розпростовуючи тіло, звівся на ноги і подивився на себе у дзеркало. «Ну і на пілість живи, товариш Тіхонов», – пригадав анекдот, – і почав будити Ігоря. Це йому вдалося зробити з великими труднощами. Проте, коли Ігор встав і заскиглив, що більше пити ніколи не буде, Віктор увімкнув теплу воду і поліз у ванну. Господар виявився справжнісіньким рухлею, трясучись, роздягнувся та пішов у свою кімнату спати. Там натягнув на себе кілька покривал і, нервово підвиваючи, впав у забуття. Віктор витягнувся у ванні і відчув, як застояна у винах кров починає активно циркулювати тіло. Домок у голові не було жодних. Лише уривки якихось спогадів про вчорашній вечір, причому досить дурний. Вони пили все під дарет, без міри, бо Ігор боявся, щоб, не дай Боже, його не застукали дружинники, і ця тривога чомусь передалась Віктору, тому вони на швидкоруч повечеряли і лише двічі потанцювали. а там була одна така чувіха з такими дойками.